Erbesterako bidean jartzen garenean, aldugun guzti eramaten dugu gurekin. Lurra, paisaiak, atzean utzi behar izan dugunaren odola eta makalen itzal luzatua udako ibai lasaian. Inoiz, izar izango zaigula sinetsita behar izatekotan. Patxi, ezkiaga. beti esan dit paregarri kantatzen dutela kanta hori. Arrazo jamak. Ezin tonu hartu. <risa> Ramon, kantari hona da? Oso txarneu, <risa> azpaz noizaziko. <mesasiko. risa> Saia tuko geha? <risa> <risa> Zaubez, <Ez, ez>, <risa> egur aldia gartkoa bestela. <risa> gustoko zen unkantua. Ni guztoko nuen? Zagit justo ondo kantatzen daz ditugun, kanta horiek izaten ditugun guztokoen edo? Bai oso gustoko nuen. E, Melodi asko guztatzen zitzeidan eta gustatzen zaide aurregun ere eta letra ere bikaina da. Nunikasi, nuen ikasi nuen, bertxotrenan edo? Bai, nik uste eskolan ezta, e, bederatzi amar bat urterekin. Kaixo eta ongetorri? Itakara. Itzaren hau txekaitz eta iratikoiko etxea teklatxen maian? elderren Maiaren bueltan gaur Ramon gastia hiestar an. Sasiolako errotaria liburua besapean hartuta etorri da. Eta besteak beste aurretak gazte literaturaz arituko garaberarekin eta benistatu sitiet. Ala ere irati gustora, eh, mendirako tarte bat hartzen baldin badegu. Oriperada den historia. Gaur Sasiolako errotaria, Ramon, hola sagastirekin. Ze buziak oianeta mutiko txiki txiki eder bat, amaren buru bihotza hoetatik ipuña itiraka aritzen zena. Batzuetan ipuñean barruras sartzeko salto egiten laguntzen zion amatxok, beste batzuetan ipuñak berak egiten zion salto izara artera, Olatuekin, sorginekin, erraldoiekin mendiekin, pozarekin, aserriarekin, harriekin, izarrekin jolasean ibiltzen zen. Eta askotan, hamak berak baino lehenago loartzen zuenetan, munduak ipuin izateari utzi eta ipuinak mundu bihurtzen ziren. Eta alabazan eta espazan, sardadiak alabazan eta atera dadia, ele derren Espainiarteko, plazan. gaitzelerrek Amarien sabelean zeudenetik entzun izan ditu ipunak baina orain 22 e, bat hilabete dituenean kostienteki. eskatzen dizki Amari joan sartu eta iluntasunak logela irenzten digunean Bai bai gauero gauero eskatu egiten du eta guk eskain egin behar. Aurrekoan azken astirik izan ondaz hitze giteko eta orain txetarte txiki hau abuztuaren hogeita an hogeita hilabete bete zituen Ellederrek eta alaxi izendatu dugu goita ipuin kontzientearen hilabetea. Hortxe, bitz, amatxok, berari eskainiak, eta osabaren bertsoa, hileroko bertsoa ere, ederra, ipuinkaren bueltan osatutakoa, jolasaren bueltan osatutakoa. Saiatzen gara, saiatzen gara zure hitzei nire bertsoa eransten. Hau, goita bigarrena. Ogeita bigarrena, kontuz datorkizu, gauaren eskeintzari eskean betizu. Dantzari porrokatu, ipu intzale itxu, derrena kontatzen badizu. Bibegiak belarri bihurtzen zaizkizu. Bibegiak belarri bihurtzen zaizkizu. Eh, honenbaden gustora irakurriko du. Sasiolako errotaria? Seguru baietz. Hala nahi genuk ez da. Gure irakurtasuna berak ere sokatik tiraka jasotzea. Hala nahi genuk eta nik uste egingo duela. biltzenai zure ondora negaretako surian beltzak doministiko egiten du beldurrak astinaraziz eta errotarriak danba itsulia mantendio misterioaren barne urduritasunari aurpegi zuri irine estatuak hitzali eskorren ispilu bihurtzen dira ohargabean eta baso putzua baliatzen dute Ur fresko saltariaz, begietako maskara kentzeko eta zast. Esku bat bizkarrean, sokati sokari tira eta tira egin nahi dioon korapio gaiztoaren garsia, eta zast. Zergatik ez duzu bakean uzten errotarriaren erritmo isia. Zergatik eziozu hogiaren goxotasuna, ontzen uzten. eta zast! <gülüyor> Zast, ai denbora karrapatzen bazaitu denbora karrapatzen bazaitu jakingo duzu zer den joan gabe etortzea irinak irentzitako mamu horrek mendiga luriz etan, zure santzua galtzen dira idar... Ramon mamuengan sinestendezu Bueno, nikuste, eztegit mamuak itzalak, eh, ba, denok izaten ditugula, eh? txikitatik e, bueno, ba chikitatek uzten diguten e, zera batzuk eta, bueno, mamuak mamuak berez ez, baina bueno, ba denok baditugu buruan, ba, geure eure geure ba itzalak eta, eta mamuak ere bai. Mamustu dia itzala zer da? Beltza. Itzala beti beltza izango da gai. Eh? Mamuz mozorrotu beharkoazenu nola? Izara zuriz, irinez zikindua? Mm. Nola jantziko zenuke zure burua, mamuz? Bueno, jantzik gara hondire gez nuke izango be, eh? baina... Ez da eh, itzala zuriz baina beltzez. Eh, igual nahiago. Eta mamuak joaten direnean, nora joaten dira? Nikuste joan ez direla egiten, e, batzutan batzuetan e, geratzen dira, ba ibernatzen bezala, baina joan-joan e, Juan nikuste ez direla egiten, ez eh horre egoten dira, batzutan ba ageriago, beste batzuetan eh isilago e, o lokartuago, baina Juan etorrian ibiltzen direla, ba iruditzen zaitez. Gaztelitza, mendia eta literatura. Iruki perfektuaren borobiltasuna. Aurreta gazte literaturari kuku eta keinu egin ez dabil aspaldian 2018an argitaratu du Sasiolako errotaria. Guk irakurri dindugu eta gozatu aurreta gaztetxu izateari aspalditu zi genionarren. Gure artean da gaur berro biarra. Sasiolako errotaria aliburua esku artean hartuta etorri da. Ramon Ola sagasti. Ramon, ka iso Itakara. Aitortuko dizute Ramon. Eh, Ramonek zaletasun ditu pasio afizio idaztea eta mendia. Ta iratik nik ere alaxe ditut. Eta aitortuko dizut zola saldi prestatzerakoan. Tentazi izan ditela, bat, mendiaren inguruko... Ba, galderetatik hasi eta mendiaren inguruko solasari eltzeko e, tentazioa. E, Mendi eta idaztea ustartu daitezke, Ramon? E, Bein baino gehiagotan, zuk frogatu duzu baietz? Mm, bai, e, ustartu daitezke eta nik askotan ere gartean pentsatzen duenez. E, ba, Euskaldunan egunkarian, asinitzen ean, laro gaita mendiaz idazten eta gerora pizkenak pizkenak aurreko porua joan zen e, eta azkenerako ba moduko bat zen ez horrekoa eta ba, nire nere lan jarduna hori zen 8 horrei hoiek hastekoak e, betetzea eta nire artean pentsatzen duenez ba, ze sortean nirea ba, mendiaz bizi daiteken bakarredago naiz euskandarrian ez e, ba mendizale profesionalak badira gutxi batzuk izan dira E, baina on gutxi eta bueno ba nik e, suerte hori nuen ez ba, mendia zidatziz datzis e, bizitzekoa nere kasuan ba, lanbideari loturik etorri zen ba nik azteritze kasu nuen eta mendia beti da ni gustatu izan zaidan ez ba, bueno, proposatu zidatenean daterenean eukarian ba mendiari buruz horri aldetxo bat edo idaztea ba, ba, oso ba ososogone zartu nuen eta ba geroztik ba, bueno, bidea ba, egiten joan joan gara ez? eta juan izan eta Eta zorte hori izan honen eta berez ba, bai aukera hori e, egon badago baina bueno ez dara, ez da mexa mendiaz iratzis e, bizitzea edo baina bueno mendiaz iratziaite ber, horretatik bizi gabe e, ere Eh kazetaitza Zarago zenbait liburu ere idatzituzu Mendiaren bueltan bai ari, bai ba ne usteu ta horrenkoa Lareguita mezhortzian izantzela, horren laguntalde bat joan ginen Eskandinaviara e, Eskizia arkaldi batean genuen e, iruile bete, lauile betez Eta horren ari ira nuen olako kontakizun e, labur bat Eta sai arrasto Eskandinavian Eta ara maion hartan egiten zen e, bidaik kroniken edo olako sariak bat a, ara aurkeztu nuen Eta euskarazko saria jasore bat, horren e, ondoren argiteratu zen liburu hori ez. Gero, bueno, e, zeharkaldi hori jarretu zioten beste bik, bat e, pirauan eta beste bizikletan, eta hiru lagunen artean osatu benuen olako liburukote bat, e, gehiago argazkiak eta ba, sartuz. Eta, bueno, hori izantzen bigarrena, Hiru e, arrasto eskandinavian hori <laughs> guke-guke editatu benuen, eta zerkaldia beraile baino... Abtura handiago izan zen eh, liburua argitaratu eta antxe Durangango ba, kanponago karpa atxo baten jarri eta abenventura ba, polita izan zen eh, liburua ba, autoeditatzea eta bai, gero mendi miniez edo etorri zen eh, ba, mendi izaen biografiekin osatutako liburu bat eta bai, horak izan dira pixka bat. mendiari loturik eh, bueno, josunen parkatu eh, Josune berezi hartu eskatuta eta... Mm, baina, e, liburu isu da, baina oso gustora idatzi nuen, argazkien komentarioak ziren azken batean, ba, argazkinotezien modukoak, eta atzpuntak izeneko liburu bat osatu genuen, e, josune jo, berezi harturen inguruan jose barretarizkai argazkilariak teratako argazkiekin, eta nire idatzitako testuekin, eta bai, mendiari buruz izan da, nire jardun zendezakegu e, espezializatu da. Edo, Zer da mendi, Ramon? Zuletza bintzat? Ba, topiko egia itzan da baina niretza mendia da arnaxa, da eskatasuna. Ekarri dezu poltsikoan? Jolasmodura modura proposatu nizun. <laughs> Ramon, ekarri berdi dazu mendia poltxikoan, Zuk nahi duzun moduan. Bai, e... <laughs> Azteko irakurri zenunean <laughs> proposamena zebentzatu zenuen. <laughs> Ez ba... <laughs> Ni jolasetarako sos so otxarra izan da nahi beti denik. eta bueltak hasen izan, ba bueno, nikuste moduan, ba ta nin non bademontreman mardu beste mendiba polsikoan edo eh bai ba, ba jolaspolita irutu zitzaien aldi berean, ez? E, bueno, zerpentsa eman dezakena ta eta nikuste entzulei ere emango dieela zerpentsa. Eta bueltata holta ta txena zerbururatzen, zer emango ta rikoiskor bat mendi tontor batekoa argazki bat, liburuko eskor bat zer eramango dut, ez? Eta atzo egia esan horri buruz gueltakan e, ebilala bisekleta gueltatxo bat ematen, ba etorrizitzen burura ausnarketa bat, ez? E, Mendioa eta eta etorrizitzen gaurrengo joela hori, ez? E, dena pultsikoratzeko, ez? Mendio bat pultsikoratu egiten egiten alda, Eta bueno, horren inguruan, ba, gaurko izan horako improvisatu dute bilerroko zeratxo bat ez, hausunarketa, edo filosofian merkeko zera bat ez, bat Eta nahi bali mazua ba, irakoreko izuet edo... E, Mendi bat poltsikoan. Mendiak poltsikoa bat egiten aldira, ba. Gaur egun... E, ...iduridu ba, joera hori dela ez... E, ba, ...mirumilako bat patrikaratzea... Besti mendipa poltsikora, e, dena geure egiteko joera hori, ez. E, dena poltsikoratzeko joera hori, e, baita mendia beraera, ez da? Eta zer dira, ez, e, azken batean edo zer dira, han hemen zuhaizetan jartzen ari garen sokak edo ba, mendia, pixka, geure egiteko, hau zantzeko, domestikatzeko ba, alegina, ez? E, ba txillidak meñala ba tindailarekin egin zuen moduan obigina e, izan zuen moduan ez da. eta orduan neure artean ba hori xe pentsatzen dute ez bildumatzeko mendia edo natura edo areago domestikotzeko agile egin hori ez dakit e, ni mintzat ezute oso goko eta bueno mendian nik sentitzen dut ez dela gurea izategotango gara la mendiarenak Eta sentitzen dut asko baino ezin izan dut, mendigat pultsikoan ekarri. Zederra, Ramon, e, proposatu nizunean, enekin hainbeste emantzezak genik eta aineder aterazitzen genik e, jolasa. E, urrengo galdera prestatuan, baina gutxora badakitz zerreran zongo didazun, bi aukera daude ezta, da, gu mendira joatea edo mendia etortzea gu gana. Ekarra arizidezak egu, mendia, gure gana? Hmm basta que te carrera egunez. desak egon, ez? Eh, e, horretazenera behin bainoetan pentsatut ama amazana, eh, ba atzen mendizalea, beazen menditarra dosen dezagun, e, tzen tontorretara igotzekoa, beake eh, ezuen mendia kirol, e, ozera, espiritu horreta horrekin edo ulertzen, ez? zen ba, mendian sentitzen dezan eroso, eh, bueno, chiki ba, batekoa zen, herri horratatiken 5 kmra jaioa eta bea, irian edo kalean edo eroso sentitzen. Ez? Eta, eta bueno, ba, ez da, mendia etorri egiten dan edo, mendiaaren agaren edo lehen esan dudana. Hor duan, ba, bueno, nik uste gaur egun, e, eroso bizirela denok ez, e, eta orduan duan, horren baruan bilatu behar dugula abentura, behar dugula arriskua, behar dugula Bizituko goaituen e, zerbait ez, eta gara batean ez hori, gara batean mendira joatea etzen beharrezko mendian, e, mendian zeuden, eta orduan ba, zi, mendia etortzea edo ikusten, mendian zeudela, mendian bizi bizizirela eta orduan ez beharri beharrik mendira joateko, ez? eta gaur egun aldiz ba, bai, behar dugu arnaz hori, behar dugu e, askatas hori edo kalean ez eguna edo etxe barruan ez daukaguna, eta orduan ortsa Hor txe bizi ez, horreka eh, horretan edo. Baina <totipa> gora <tipa> dabiltza, Bitsa soaren ari magda karur gainean bitsa. Kantatu nahi dudizitza, ustelzen ezpazaititza, Mundua danzan jarriko nuke jainkoa banintza. Kantatu naiz du bizitza usteltzen ez pazaititza mundua dantzan jarri konu gehainkoa balitza Ramon literaturak idazketak ere baditu bere mendi aldapa larre eta gailurrak bai bai bai bai eta bueno. Mm, azkenean bizitza bera bezala, ez? Azkenean ba, batzutan, e, gozamen diturri da, beste batzuetan ba, egiten zaitu, ez, edo estutu egiten zaitu eta korapilu batzuk sortzen dizkizu ere bai, eta batzuetan ba, bueno, neketsua da, idaztea edo bueno, mm, gausak e, nahi nai bezala ateratzen edo Estratzutan ba, bueno, aldapera errexerexe joaten zarenenean bezala, ba hitzak bueno, beres etortzen zaizkizu eta, eta bueno, ba, literaturan ikuste hori ere badela, batzutan gozamen itorri, beste batzutan e, gogoetarako bide, beste batzuetan e, sufrimendurako eta negarrerako e, bueno, ba, bide ere bai. Bai, esparrona oso oso ezagala da, mendia bera lezela. Bakoitzak du mendibide egiteko bere era, e, Ramonek asuan e, liburu bat idazteko lanketan zuretzako zein dira aldapan igotzeko momentuak gaiurra bera eta aldapan geistekoa. E, nola nola bideratzen du Ramonek bere liburu lanketan, liburu idazketa? ni no es eh más no es edo no es vulca impulso en e, funtzionatzen duen persona bat, eh? Eta egia esan, ba, azken boladan idatzi izan ditudian eh aur literaturako liburuak izan dira, bola, tartetxo bat hartu, eh bueno, gaur egun Itzulpengintza naritzen batez ere eta eta Itzulpengintzako lanak ez dite denbora gehiegirik ere gusten ta bueno, ba, izaten dira tarteka olako ohi moduko batzuk e, ba, olan gutxirekin edo eta horietan e, hartzen dut e, denbora, eta haste naiz e, ideia battik bultaka batzutan ohar batzuk hartuta, beste batzutan e, ideia berak ba, sortzen ditu ez, adarrak e, eta bueno, adarorieetatik joan ez eta. Horra da, eusatzen du, baina ez dutola prozesu jakin bat, ez dute metodo jakin bat, edo ez gehiago da impulso bat, eta horri jarraitzea, eta, eta bueno, bat ere denbora hartzea, ezeretan denbora hartzea, bueno, horri da importantena denbora haukitzea, e, ez da, nizai egiten zaita, ez da, egun oso egualitzu pengintzen jardunan ondoren bapalostean, edo tarte bat hartuta sormenera bideratzea, edo horri koste egiten zai gehiago gaurrrazen da, azken puntua edo gailur asko daude idazte joan horretan. Nik uste e, gailurrik ez dagoelagiaia. ta egiten duen irakurtzen nuen ez, ba, askotan gertatzen zaigu ez, ba, Gailor bat eraigo ustez gaurra zelan eta eta areago beste muino bat egotea. du beste gaor bat egotea eta araigotakkoan ba, gauza beraz... E, Eta idazketan ere nik ustezta gala gaiurrik ez da. Eta bueno, izten zara gogoa puntu batera, baina ikustezu ikus miran, puf, ezten ba, mendipolitia dagoen eta arahoan nahi da duzu eta arahoan ba ikusten duzu mazerumuguan. Baina nire mendia askoz gaiago daudela, tontor askoz gaiago eta eta da bide bat nik ustezta lain izan behitzen ez. Ez da gala tontorrik edo bai ba une jakin batzu, mugarritxo batzu, baina bueno, ikustu e, horatza dena, baina atse den hartzeko leukua besteik ez dira. Gazetaritza idatziaz eta itzulpen gintzazareago no izazten da Ramon idazten literatura egiten? No izazten zinen eta nolatan? Nola sortu zen? Intua? Nik uste ut oso, oso gaztetatik, oso txikitatik, ez? E, asin itzela idazten. E, etxean egia san e, amaketzekien e, irakurtzen eta idazten ia -ia, ba, hoistu-istu ikasi zuen e, Etzen, etzen eskolarik izan, aitak zoze bai, baina etxean etzen inoiz libururik izan. Eta hori gorbatzen ez, berrobitik eh, jisten ginen enkargutara tolosara, ba, nire grinao, nire eh, kasketak hortik etortzen zirela, ez, eh, liburu bat, oeste, oskatzen nion eh, erosteko aitarioamari, eta, bueno, normaldean, ba, kasketarekin gueltatzen nintzen etxean noizik eta behin, ba, Bueno, liburu bakar batean, erosten zizkiaetan, e, ba, bost pasai ez, e, etxean baditxotoa hendik nere oso oso ondo gorteta, gaztelani azko, grandes novelas, edo baziren ipuine, bon, ipuine edo kontakizune oso ezagunak, ba, salgarirenak, e, bon, ba, hainbat eta hainbat ipuine ezagun edo kontakizune ezagun, e, komiki moduan edo jasoak, eta hilekiteak urtzen dituen bine eta garriru ez. Eta hor ba haien eskutika sinitzen nikuzte zeo zozer e, e, idazten, zaletzen beintzat eta bueno, olarkitxo batzuk eta idazten eta bueno, betidanik e, mori dugu goan, e, ba, idatzi idaztea gustatu izan zaitala eta eta on, ba, olarkitxo horiek, eta hor daude batzuk gordeta, beste galduta ere bai. Eta bueno, ba lanbideare hortik e, nahi nuela egin, ez? Eh bueno, bidaztetik eh nola bicinaiteka ba, kasetaritza, kasetaritza horregatik ikastenuen, ez? Ba idaztea gustatzen sitze galako eta e, eta bueno, hortik jo nai nuela koesta. Eh azken urteotan eludiozo aurre eta gazte literaturari 2014ean argitaratu zen dituen Sugar eta Ipurtargien herrian e, e, zergatik aurre eta gazte literatura. Ba <gül> Ni uste, alde batetik, e, seme alabek e, bultzatuta, e, bera bueno, ba, iere zerri irakurria, edo ba, eka e, hitzen kasuan bezala, ba, bueno, bersoak eskaintzeko, ba, bera i... E, ipuñen bat edo beste ba, sortzeko. Eta bestetik, <gül> asegura asko ezintasun batetik ere bai, ez, e, ez dut esan nahi hornekin literatura, erraixeagoa edo esamurraagoa edo deni, baina, bueno, elduen literaturak bai sortzen dita askoze, errespetu gondiagoa, alborez gazetan itzako liburuiek edo idatzi arren, e, baina mm, literatura sortzea elduen zate, bueno, niretzako oie bai dira aldapa, aldapa gogorragoak, ez, edo ez dakiten gaizango nintzateken dira, er, bueno, elduen literatura sortzeko eta horregatiba, alde bat etxime zerbait sortu nahiak putzatuta eta bestetik ba, ezintasun horrek ere horretaratuta eza. Egun da benduaren lena bi milaet zorcikua hau sa tikien da Maixua tituda ainara eta zapi sasiolara iritsi zirenerako gauerdia zen jada izarri zarseguen zerua eta hotza akerrakiltzeko modukoa zen Bigazteek suminduta zituzten eskuak, eta kopetako argiitatik eta ahotik ateratzen zen lurrunak lausotu egiten zen aurreko isp, ikuspegia. Itxita zaudek ate eta lehiogu guztiak, etzagok sartzeko modurik, esan zuen ainarak Zapik ere gora eta bera, alde batera eta bestera zuzentzen zuen argia baina, etzuen errotan sartzeko zirrizturik ikusten. Etxe barnean atjor, labotan argalena, Hortzekin kriskitinak jotzen ari zen hotzaren hotzez. Eszkiulatik berrangangora. Sazioolako errotaria, Ramon Ola sagagazsti iheestaran in arrgitaletxea. Zure hotsa entzungurana. Ramon, 2008 azpigarren urteko Lizardi Saria irabazita urten, 2008 hortzian argitaratu da liburua. 2008an ere, alaxi argitaratu zen eh, sugar, Lizardi Saria irabazita ondorengo argitalpenean. Eh, Nolakoa da Lizardi Saria edo, zin da, da prozesua, eh, leiaketara lana bidali, saritua izan, Eta aurreta gazte literatura izanik, ez liburu guzti jartzen zaizkien, e, baina askok bintzat e, marrazki izaten dute osagarri ez, bateratu egiten dira testu eta marrazkia. E, Behin saria irabazten duenean, lanak eta argitaratzen denean, orduan lotzen zaizkio marrazkiak, zuk badezu marrazkien e, berri izaten da hartu emanik marrazki e, bere kabuz egiten duen lan bata, E, bueno, bi prozesuak desberdinak izan dira, eh, e, bi liburuan kasuan hasi gut eh subarran kasuan eta sasion alako retoriaren kasuan. Orduko hartan eh bueno, denbora astuagoa izant zuen gura elkar kargitaratu zuten da alkarrek denbora astuagoa izant zuen e, amarazkiak eta egiteko eta ni neuk ere ez nauten buruan marrazkelari jakin bat eta bueno ba, elkarrek proposatu zituen ikusita testoren tonua eta zein da ni zaigu ba, Bruno Hidalgo pertsonaegok izena da tekara eta, eta uno ba oso ondo vera Barcelona'n e, bizi zen eta enkartatuz dizkioten da orduko hartan ez genuen hartu eman hondirik izan egia izan ez, vera e, testoirak orri zuen eta ba ma, marrazkein ikuste oso oso egokiak egin zituela Eta horre ingonetan aldiz, e, ba, bueno, e, beste bati proposatu nion egia esan e, marrazkiak egingo zituen, arek ezin zuen e, ba, momentu horretan e, oso osoan betuta zeboelako, eta marrazkelari lari horre proposatu ziren Javier Zagasta. Ba, irutze zitzei mm, marrazkera egokia izan zezakela e, testu netarako, Eta esagerrekin nintzen nuen, eta, eta bera baietz, e, irakurri zuen testu da, bera ere gustatu zitzei, ba, eta aitortu zuen, ba, iruitze zitzei, marrazketa gokia izan zezakela. Eta hor bai izan dugu hartu eman, e, polita ez. E, nik uste oso oso e, lan ederra duela eta e, egia esan, ikusi dituenean, orde nagai joan behar izizkian, amarrazkean txundi dutagatu nintzen eta gero paperean e, egia da eta arkitaletxeak berak ere horrela ba, esan dut, paperean galdu egin dute nik uste daukaten intarra eta daukaten ba, ez dakitea xarma hori ez? nik uste, Xabier oso solan edarra induela eta, eta liburua ba, izugorria beraztut duela ez? Hor da ba, duen detaile mordo bat ez? ba len kolpean berba moarkabean pasatzen direna baino bigarrenean e, ba reparatu ezkero horche agerian e, geratzen direnak eh bueno hor liburuan dauden bi denbora planoak ere oso ondo islatu ditu ba, bi paleta desberdinetan bitartez zure ibeltzekoak eh ba, iragan denbora mm, bai eta gero more berde ze hoiekin ba, gaur egungo denbora Bai, lan edarra izan da eta, bakasun eta ma, Xabier Zagastarik nartu manaztuagoa izan da, ez? Ander, eh, Ainara, Atjor, Mitxelko, Ivan, eh, Xabier Zagastak ara ditu, Xabier Zagastak aixotan geturritakara? Kaixo, eguno, ente modus. <laughs> ondo, ondo. E, zera, Ramon oso gustora dago Xabirrekin egindako lanarekin. Xabirreke zermuzko tonuan sentsazioekin egin zuen lan eta ze sentxaziorekin e, bukatu zuen lan ederragu? Bueno, ni aritu nintzen irudioke egiten oso, oso oso gustora egin ezan. Zer, bueno, Ramon ezan nion bezala e, ipuina irakurtzerakoan Ba, bueno, batzutan gertatzen da, ez da, eh? e, pentsatzut, zura, bueno, marrizkiotani pare bat buelta gehiagoz, e, bide desberdinazkoa dira, baina kasontan, testoak sortzen zizkidan irudi batzuk oso, oso niti doak, eta e, uste dut, e, uste dut, iru, bueno, Arramoneka e, ipatu ditu bi, nike iru irudikatzen nituen, ez da, iru atmosfera bezala batada orainaldia, bestea iragana eta bestea da pixka fantasia mundu hori ba, e, sortzen dena ah haoko ba, tradizionetatik ezta herrietan sortzen den, e, sortzen diren horrelako etxe e, mamuak dituen dituzten etxeak eta iraganeko kontuak e, bueno, ba, gaur egun kon kontakttzen direnean pixkagi benetan zer gertatu zen gehigi jakin gabe, ba sortzen diren horrelako leyenda hauek. Ez da, orduan, hiru atmosfera e, hauek e, joku handia ematen zuten e, lanari eltzeko orduan. Eta bestaldetik, e, bueno, ez dute ez dakit espoilerrik egiten den, edo ez, gaina, bueno, kontakizunak aurrera joan ala, hiru e, atmosfera hauek pixka bat e, nastu egiten dira, ez da, pixka bat mm -hmm. kontagiatu egiten dira, eta Eta azkenean, eh, ba, ba, e, guztia ulertzen dugunean, ba badaukagu e, ba, e, e, paleta osoa. Dena, 3 3 bat, 3 kolore paleta mugatu hauek batzen dituen paleta osoa. Era hori irudietan, e, ba eh islatzeko ordan, ba e, osojo con las paletas iruditzen sitaidan, esen baita ez ere eskaintzen du bazio bat paraleloa irudiekin sortzen dena. E, bada, Xabier, detailean niri asko gustatu zadean, adibidez, ordenagaioan badabiltzanean zerbaiten bila, ordenagaiutik kanpor ateratzen duzu espazio bat ikusaraziz zeren bila dabiltzan, edo solasean dabiltzanean artean e, alako odei moduko komikitan erabiltzen ditugune, e, poltsa hoen bidez, e, adirazin nahi izan zu, ba, ari diren e, solasean, ba solasalitik kanpo ez zen hori ateraz, e... Nolakoa da erantzun marrazkilari baten hau da? Ipunia egina dago e, idazleak apusto ondia egindu ipunio horrekin eta marrazkilariari dagokio ipunia jaztea, e, ipunia osatzea, ipunia bateratzea marrazkien bidez e, mm. eta ondorengo lana da hori. E, erantzukizune ondia da, pixua ondia sentitzen du marrazkilariak egindako lana e, idazleari erakutsi behar dionean? Ba, e bueno, elkar lan bako desberdina da. Nainzuere Ramoneek e, komentatu duen bestela. Orduan batutan ikusten duzu, e, batzuutan somatzen da, ezta ba, obra e, bukatua dagoela ez, eta egileak ere ba, bilatzen duela zerbait oso oso konkretua, papizka ba, batal bat jartzeko, ez da? baina nahi duela obra bere hortan e, mantentzea edo, edo mugatzea ez da? eta beste batutan ba, somatzen da Autorearen aldetik, bueno, horrelako, ba, ba, ba, irekiera bat, ez dela, edo, edo batzuk, ez da? beste, ba, pixka beste prisma bat tekiko interes, interes bat, ez da? eta hain zuzene dela noie bira, ba, ziurrenik ari erantzik izun ikandien baina baita ere politenak direnak. ez, ba, pixka bat, e, e, bueno, e, marrazki lariari adibidez ezkintzen dionak, ba, pentsatzeko aukera, Eta, eta, eta jatorrizko egileari edo obraren egileari ba, ematen diona aukera bueno, beste, beste ikuspuntu bat e, ikusteko ez, mm -hmm. eta, eta horretatik ikasteko imaginatzen dut Ramon Ipuña argitaratu ziteken Marrazkirik gabe zer ematen dio e, Marrazkiak alako liburu bati Ipuñak sariketa irabazizun inengo Marrazkirik gabe e, irakurrita ederra erakargarria e... Irakurtzeko ederra izango da, baina ipu, o, amarraskiak zer ematen dio? Argitalpenean e, zer gehitzen dio ipuñari? Bona, bueno, nik uste, e, amarraskia ez dela bilgarri bat, ez? E, barruan e, goxokia dauken abeizik eta da, mm, ba, ore-hori nola baita, e, osatu ondu... E, aberazten duen e, elementu importantea. Ez, nik ja liburu hau zindutu lertu e, testua ekin bakarrik ez. Neri, lehen e, irudia da, baya azaleko irudi hori edo, edo barruko zenbait irudi ez, e, testua zaratago ez da, orduan, Eh, eske testua aur literaturako hainbat testu utsezkoak eta, eta bueno, ba, norberaren irudimenaren arabera ba batek irudi batzuk egingo ditu, beste batzek ez? Kasu honetan ba, ba e, niguste, bi elementuak, testua eta irudia, marrazkia eta, eta idatzia ba oso oso ustartuta daudela eta zein direla ulertu bat beste e, eta bueno ba inoiz e aitortu izan dioixa berri ba liburu ja estan eta biona ez ordoan ba, esan du ba, nik ezen dut ulertu ja sasiolako horretaria, ba, marrazki haure gabe. Mm -hmm. Jaber, marrazki gintzako alor ezberdin asko lantzen dituzu horitako bat e, liburuak ilustratzearen e, maiteko dezu, bestakit bereziki, edo beste danak ere ala maiteko dituzu, baina zer du berezia liburuak ilustratzeak? Liburu hau ilustratzea? Bai, edo, edo... edo orokorrean, orokorrean, e? Bai, ba, li, liburuak e, ilustratzeko orduan e, irekitzen dini pertsonalki dekitzen zaizkian ateak dira intzuzen ere gainerako egiten zuen gainerako alorroiek ba, bateratzea. Esan duzun bezala direz, iruditako batzuetan, ez liburonetako iruruteko betetan ba e, dit, edo geitzen e, erabiltzen ditut komikigintzan e, ba, komiki, berez komik beres diren ba, tresnak edo edo, edo moduak eta ba adibidez or, hori e, da daukan goza politako bat dela bueno ba beste, beste bestalor batzutatik eh geitu al horrelako ingrediente batzuk edo eta sortzen, ba horrek laguntzen duela sortzera ba liburu bakoitzarentzat e, berezko irudi bat edo kutsu bat e, Hau haudan niretzalko beintza nahiko nahiko lan askea da, e, ipuñak Ipuinak e, ilustratzearena mugatzen zara adiberez baina, ezagite ez es ez? normalean izaten da e, orrialde bat edo edo orrialde bikoitza ez da, eta eta eta testuan geratu erdira zertatua, kaude zein dituzu e, horri asko elkarrekin e, geitu hala aldetik, bueno, bakau muga moduko bat, ez da, baina baina beste aldet batetik, bueno, ba, e, esezkaintzen dizu pixka bat e, denez e, testua laguntzen duen irudi bat baina di berean saiatzen dena ba, zerbait e, gehitzen edo edo ez ba, e, orduan horrek e, eskintzen du la, e, aukera, ba, beste alor batzutan erabil, ikasi dituzun tresnak peltzeko. E, mm -hmm. Hau bidez testu liburu batetan ba, ariketa bat baldin bada ez ba, pisa bat irudia joan behar dago solotua ariketa hori ikasleak ulertzera. Eta irakurlearen kasuan ordea, ba, irakurleari da irakurtzen obra oso bat. Zor duan, ba, ez dakit, marrazki lariak, iraka, irakurri baldin baduzu e, ba, testo guztia, ez da, bapiskagat, bada euskas horrelako detaie batzuk, ez? irakurri dut jabukaera, badakin nolako izango den. Zor duan, igual gehitu ditzazkezu, elementu batzuk izkutuan, e, ba, zierako ilustrazio bateri, eta mm. modu horretara irakurleak, Lenbiziko saurkitzen duenean irudi hori testuarekin batera, bueno, ikusiko dua momentuan gertatzen dena irudikatua, baina ordea liburu bukatzen duenean esan, esan desake horregatik ah, hasierako irudi hartan eh, agertzen zen detallea, edo, edo edo edo elementu honek zeukan kolorea, edo olako co ola dira eta hori da niretzako hori da interesgarriena lan mota metarako. El cartuco dira Ramon eta Xabierren Bideak berriro? <laughs> Nik ez pedo du baiet. Mm. Eta egit, hauzkalo, baina bueno, nire gustatuko litzeak. E. Baina gauza nire ba, gustuko nuke, eta, bueno, e, a ber, beste e, olako denbora guazi itxu bat etortzen den, e, ba, ba, sormenari bizkatea bide mateko, baina ba, baina nire aldeti bintzat e, guztura ingo nuke e, olako beste liburu bat xai Esta seinale txarri izango ez da elkartzen bazarete berriro. Ez, ez, ez. Xabier, sagaz, tamila mila telefonoaren bestaldean egoteatik eta, bueno, ez usteko txiki eurramon imateatik. Nileske zuei, bezarkadagat. Aio, agor. egarra itekoak ez, postekoak dira lako harremanak ez harreman e, berri hauek sortzen direnean sormen e, prozesu bat tarteko gainera e, zerbait sortzen da bi pertsonen arteko lankidetza horretan bai e, eta bitxia da, guen dik personalak ez du zahutzen nolkar, e, xerder eta biok, bera ere ba, kanpoan e, bizi izan delako orenin dalla gutzi arte eh? eta bueno eh hala ere ni beintza aldeti sentitzen dut ba feeling berezi batez eh ba sentiberatasun handia duela hiru hitze eh? ba, interpretatzeko testuak eta bueno ba ondo ekar ulertu dugula siratik hiruipen eh? hori daukada eta Eta bai, ba etorkezunerako ere nikuste ba ba bideo dator badagoela, es e uztartze polita izanda eta gerozti ba bueno, jarraitzen ditu berelan batzuk eta hola ta iruditzen e, lana egiten dola xederak eta bai. Sasiolako errotaria, e, misterioa, intriga e, garrantzitsua da. E, Ramon irakurlea lotuko duen korapilloarekin asmatzea batez ere akaso irakurle gaztetxo alotuko duen korapilloarekin asmatzea? Mm, ba, ez dakit, e, horiak ja zeletasunen personalak ere sartzen dira, ez, eta niko gogoitotola ba, intriga hori edo misteria hori duten e, liburuak e, eta sentitzen dut, e, semearen kasuan ere bai, gure ez dira berezik irankortzaleak, e, a LDRNZ era horretara ba, ni saiatu izan du naiz, ez? E, zaletasun hori edo txertatzen ez? E, eta kontrakoa ba nik ez dituen liburua beraiek sobera izan dituzte etxean eta agian horregatik ez ez dute zaletasun ba ikargarek ikargarrerik dakusten orengoz baino e, irakurtzeko. Baina senbezerrenak hartzen duenean liburu bat gogoz hartzen du eta gustona irakurtzen du, ez? Eta Eta berak mm, ba, eskertzen bueno, ditu edo gustuko ditu horrelako bueno, intriga puntu hori, misterio puntu hori duten e, ze, ez e, izunak. Eta bueno, aproba moduan inora aurkeztu horretik e, berari ematen dizkio eta askotan e, ba, mm, imprimitutako horri aldeak. Eta somatu nubenez, e, zazioleko horretaria eman ionean, Ba, le momentutik, e, bueno, ba, elduzi, hola, ez, eta, ba, bueno, iaiserialdi baten irakurri zuela. Hortan ez dakit beharrezkoa dauen ez duen, e, badira irakontakizun oso oso edarrak e, misteriorik edo intrigarik edo ez dutenak, eta beste bat zuen, nire kasuan ikustuko ditut eta, eta sortzen ere saiatzen ez, ez, e, pixka bat, e, bueno, gatz piper hori edo maten edo, edo, bueno, misterio puntu hori edo sortzen ez da. Ornun baiti irakurriz dut ez bat ere erreza e, tonua bilatzea, giro bate sortzea, aurreta gazte literaturan lehena ipatzen genuen ez? Eri du dezakela modu ere xa guan idazten den zerbait oteden, baina batu bere... Bai, bai, bai, ez da, bueno, ez da gitarra xa ozaiade, baina... Batzutan somatzen duzu, ba, zangotrakak zauhitzela, ezin ean bezala, ba, gero hori asiratik ez duzulako ondo, ondo sortu, edo testua e, ez delako ba, zun nahi duzun bidetik e, joan, edo. eta beste batzutan ba, berez, ez? E, Nik hori, gazo kasu berez izan da, sugarren kasuan eta sasialako horretarian kasuan, ba, Aurreneko esalditik beretik ba, bueno, sentitu dut kontagi izan berak e, eramango nindu bezala, ez? Eta, eta giro hori, ba mm, berez ez dut esango, baina bueno, oso erres e, sorteko balitz bezala, ezta? Eta eta bueno, mm, berak, e, ba testua berak hartzen duela ja e, zure e, gain hartzen dizula, ez? Eta orduan Ba, bueno, zaila horreiz eztagi, baina bainik uste batzutan ba, asmatzea dela kontua, ez? eta, eta bueno, batzutan asmatzen da eta uste batzutan, ez? ez. E, Michelko aki e, lagun talde bat hortxe e, da hander, baztertzen dute, iraintzen dute jotzen dute hori e, ere gertuko sentitu dezake gaur egune irakurtzen duenak e, garantzitxoare izango da hori irakurtzen duen hori eguneroko horretan eh, ikutu, ikusi egiten duela aurredo gazte txorrek bai, eh, libur honetan bueno, misterioa, entriga eh, bildor bueno, puntu bat Hori azkenean, mm, diguste, dela kanpoko zea batez, ez, e, barnduan e, kontakizonen muinean dagoen gaia azkenean hori da ez, e, bueno, gaur egun hitz bat jarri diogu horri, e, e, bulina da. Garai batean, e, etzen aurrelako hori gaipatzen, e, gure garaian, e, aurre dagoela garaian, hitz hori ezzen existitzen baina, burina bueno, gor egunburuintzaat hartzen dugun hori hori bai existitztzen zen. Zendik uste Belaunaldi guztietan e, bai gure kulaen bai e, garaian ba aurrenago ere. Beti izaten dira pauso batzuk horurrera joaten doa e, zen e, gazteak eta iza eragatik edo dena delakoagatik baztarago geratu direnak ez eta gura hartzen duten, ba, norbaitesan ez da gizakuko edo pagaburu edo dena dela, ez? Eta eh bueno, ba, esan dugunaren aritik, ez, mamuak eta itzalak eta harreman horiek gero arrastoa uzten dute askotan, ez? E, mm, Irutsait denborarekin, ba, bere onera tortzen direla eh harreman horiek eta bueno, ba, lene, Erdia, e, bueno, etxai edo hain bueno, zirena lagunetzirena, laguna hundienak bihurtu daitezkela, baina hor bueno, gazte txotan edo nera bezara beren eta hor garaian eta, bueno, harreman bueno, ba, sufri gara zenduten harremanak e, askoten daude. Eta, bueno, hori dago pixkatez, liburonen e, muinien ere harreman ba, klase hori ez, eta nola, bueno, kudeatzen duen e, azte honek, e, nola, kudeatu zuen bere garaian, hatxu izeneko errotariak, erotari, eta, bueno, ba, bai, nebintzate gauza horiek zerpentsamaten diate. Izkuntza, e, esateko modua, iztegia errotaren inguruko oso, aberatxatara bile Ramonek, hori propio aukeratutako aukerak eta da, Eh, esinbestean Ramonia lateratzen saio edo buruari vuelta bat baino gehiago eman behartzaio gaztetxei, nola idatzi eta zer idatzi e, erabakitzerakoan. Mm, ba, e esan, e, hor lehen esan dut, etxean e, libururik etzegola apenas eta, bueno, borrokan ibili ber nuela e, aitarekin da amarekin e, ba, liburuak erosteko E, ba, Kontrakoa, ez hor e, ba, hizkuntza aldetik edo idazkera aldetik edo nikuzteun merito gutxi daukadala dela eh aintuzen ba jaso duan euskera izen beraien euskera ez, e, eta beraien euskera mm, ba tsaukan ez dakinola izan ba kutxadura horik edo e, gaztelaniaren zero e, kutxadura hori ez ez orduan hasodan eusquera hori da va ba, ba, serri hori e, ba, bueno, hemen seguran edo ba, indarrean den eusquera hori ezta e, ales ba bueno gaur egungo 14 15 urteko e, gazteentzuten molemozu izketamentzate bueno ba gaztelaniazko eta eta esaldi esaldiak inkluso ba asko dira orduan ba or, merito gutxi daukat ez eta sortzen ari naiz ene konturatzen naiz horretaz etortzen saizkian hitzak etortzen saizkian eh samoldeak edo strukturak edo aitaren ba, gandiek amaren gandiek etetik hasutakoa dira ezta orduan eh horre ba honetan errota lanaren inguruan eta hitz batzu bai ekarri ditut eta hor bai txiki bat egin dut ze bueno, inguruan ez dago E, o familian edo txean edo ezta errotalin tradiziorik eta izan e, itzoiek bai ekarri ditu baina bueno, berezko testuaren edo egitura eta hori nik uste etxeti jasotako euskeraren meritua ez. Bakarren batek pentsa ezak jo baino ez dute ulertuko nik usteut horregon behar dutela eta irakurle gaztetxori e, aberastu egin behar dutela. E, Zuzenean nire ulertuko du esanaia edo zer pentsatu emango dio bakarren bat bila ere hasiko da, edo beintzat irakurri ezatela, baina bakarren batez pentsa dezake. Ho, ita noa, e, akaso ez dute ulertuko du, edo ez diote xarmarik e, e, topatuko, e, baina Ramonekorren aldeko, aukerak eta egin du, ziurrenik horren korsiente izanik. Baina, baina, dudari, gabe, ba, baina... Mm, Denak e... ez direlako berro biharrak. Hori da, hori da. Eta... Konstinti egin nuen, eta, bueno, ba... Idazleak eskolan edo horrelako ba, saioen batean egitea tokatu zaitez. E... Eta... E... Getxoen izan zen, eta, bueno, somatzen nuen, ez? Hango ikasleek, kasik nekez egiten zutela euskera, ez Eta alderetan, eta somatzen zen haien hizkuntza... E, nesta euskerazik hasi ta ikastola batera joan ba, haien etxeko hizkuntza edo kaleko hizkuntza edo euren arteko hizkuntza etzela euskera ez eta haienentzat seguru asko ba, itanozko esaldi horiek eta elkarrezketa hoiek eta izango dira oso bueno, oso arrotzak edo gauza hizkuntza da euskera da baina bueno irutze zitzean aldi berean ba bueno orri utzi behar niola ez azkenan bueno nere inguruan beintzat berrobin eta Seguroan, eta hainbat hainbaterritan, ba, mm, gazten artean garaibatean bintzat e, itanoz hitz egiten genuen, eta mm, gaur egun bueno, erri batzuetan, eta ursten diote, erritxiketan, eta egin tolosan ba, oinotolosean bizionez gaur egun, da ez duz somatzen ez gazten artean itanoz e, asko hitz egiten denik, eta, bueno, alde horretatikoa konstinteki ez, egin dute autu hori, ba, bueno, mm, hasio herri er, horretan ba irutzi zitzailego gazteek egitano zitzen zutela, hitzein bertzutela eta zer esanik ez ba garaibateko plan horretan, ezta? Orduan ba, bueno, mm, zaie, baina nikuzte ba alegin txiki hori eginarren ba bueno, mm, jaso beharrekoa dela, ez egitano Zela hori edo bai. Mm -hmm. Izan ere, bueno, irakasleak eta gurasoak eta familiak ere gertuan daudeta ezagutzen ez dutenentzat edo era, erabiltzen ez dutenentzat aitzaki apolita da horren berri emateko eta horretaz hitz egiteko esta. Bai, bai, eta eh Ika eta Noka gainera, ez, izan ere Ba, nire inguruan ikabein, baina noka, eh, oso oso, bueno, apenas entzun dutez eta ba, netzako natsako gozamena da joten naizenean azpitarazkoitira. Ta schon bat zen ditu danean neskak beraien artean, e, ba, noka izketan eta ba, hori niretzako altxorba da eta eta altxor horri utzi bertzaio e eta gordein berada. Izane hor tartean erba dira Lizardi, Urtainen, Aipamenak horiek ere zituztes agutuko, baina aitzakia bat gehiago da e, horretazitzei ikeko, galtzeko, o galdetzeko barkatu, jakin mina e, sortzeko, ta horren inguruan itzei ikeko galduko dugu best, dena bestela? Bai, bai, bai, ba, bueno, keino batzuk izan dira ez, hor ba, bueno, jolaz badago ez, e, rendeitu di Lizardi ez, e, uste esaten diola e, ainarak handerri. E, Eta bai, ba, lizardin orden e, bueno, jakingo dute edo ikasiko dute baina bueno, ba, tain Euskalo eta bai ba, ez da egeta azkenea handiarriixo batzu bezala gaurten dituzuna bidean eta batzuk helduko diote eta lizardin orden edo jakiniko dute edo urtain edo in bueno, investikatatuuko du pixke bat eta eta on bueno, ba, lantzeko e, bideo hahintzt ematen du. Martxan da hogeita amazazpigarren Xabier Lizardi saria 2008 emezortziko deialdia argitaratea da. Zarauzko udalak emezortzi urtetik gorako egilentzat antolatzen duen lehiak eta. Aurredo gaztetxentzako ipuina idatzi behar da, euskaraz, e, gaia, librea da, Saria irabazi ezkero lau mila Europol txikora, hogeita lau mila karaktere baino gutxiago glanik ezta onartzen, EPE Mugalanak aurkezteko bi mila eta emezortziko azaruaren amagosta. Saria irabazten duen lanaren bi mila eta ale kaleratuko ditu... Oh. Eta da gukion argitalitzak gainera ba, bere edizio propio ere argitalatuko du 2018-ko apirilean. Iaz, Ramon, onarriok eskuartean artean izan zenituen, e, idatzi zenuen e, ipuina idatzi zenuen egin zenuen lana, aurkeztu zenuen, nuen, sari irabazizuen, aurten ez tezu orkesterik izango, epaima bat Ramon Olasagasti izango delako. E, ez dakit aurreko edizioan, hau da sugar lanarekin irabazit aurrenguan ere e, kontu bere gokito zitza izun eta zermoduzko lanketa den, e, nahiago dezu idazten jardun, epa itzen jardun baino, bai, e, bueno, lan hori bai dela lanzaia ja, ez, bai, ordoan ere nik uste horrela dela ez, e, unharritan orkela jasatua dago ba, horrek urten iraztenunak horrengoan epaimai kide lanak egin behar dituela eta, ba, etzen izan, e, bueno, ba, zorionez e, beste hiru iru epaimai kide ba, zailduago edo izaten ditu egiliak inguruan eta oiak eskarmentu handiago dute, bada, kite ba, zer epaitu ze Mi eta askoz garbiago dituzte. Kasu hartan ba, bueno, mm, esan da ez? Eh, laurok gutxiago edo gehiago, eta hala ere ez da lan ba, inoren lana epaitzea, ez? E, edo, bueno, erabaki berrizatea, ba hainbat lanen artean ze bueno, irizpide subjektiboak dira, ez, e, bati gustatuko zaizkio ze zenbait e, kontakizun, beste batei, bestera batekoak. Euskeraldeatik ere, ba, bueno, ez da ez da reixa, ez? Ba, zein da euskera ez da gintzon lasan, ba, edo zein da, bueno, zein dago eto datzeta. Dia oso irizpide subjektiboak. Orduan, e, bueno, ba, lauren artean e, gutxiago edo gehiago ba, egiten den lana da, baina ez da ez da aurreta gazte literaturanen alde den apustu bat gehiago, bilabete aurretik orain lanak aurkezteko aurkezteko EPH aurretik anima itazur, Ramon? E, bakaren zuten entzuten bat agota irrikabadi bauka idazten jarri eta lehiaketara aurkezteko anima itazur? No. E, e, bai, bueno, azkenean, batez ere, idazlea gazteak e, ba, animatuko dituzken ez, plaza polita da, Eta, bueno, e, nik uste, ba, seguruenera, hainbatek eta hainbatek Eukiko dituela kontakizuna, ba, horxe, nire intzaten, ba, nituen e, Gazte edo, bueno, joi urte gulta hortan, eta gazte gore bai, ba, tira edera nesartuta, eta, bueno, ba Berra da, hoi egi gulta bat eman, eta, eta orkestera animatuko dituzke, ez? E, ba, San bezala Plaza Polita delako. Azkenian bultzada ere bada, ez? E, gustoko duzun bideo horretan, ba, horrera jarraitzeko, ba, len aipatuen e, moduan bat, on tortxo batera igota ikusteko, ba, areago ere badirela beste paisaje batzuk eta eta, bueno, ba, bai, negaste gazteak jende hori animatuko nok, ezta? Aurreta Gazte Literatura, Aurreta Gaztek irakurtzeko bakarrida. da. garri gozatu dut Sasiola Kerrutaria e, irakurtzen eso <totipatik> ba, nik kinora ba ni konenche gukatut isemulo haseraki da que ti que edo maite burutza eta argaitzkanok e, bueno osatutako liburua eta ba osatu dutez, eta ba o serio demonio juan cruz edo edo nerearrien azkendeko liburuak edo bueno literaturako ipuinak eta gustora oso gustora irakurtzen ditunik eta bueno, este et ere, ba, batei baino gehiagorri entzun dietez, ba beraiek ere semialabentzako hartugarren e, ba gustora irakurri dutela eta eta ba, e, ba benez enberjada elburu horrekin osortua da, ez? Ba aurrak e, irakortzaletzeko edo aurrenek e, irakurgaila izateko, baina bueno, nikuzte e, gabeko liburuak direla, ezta. Sasiola, sasiolako errotaria, ni ekarri dut besapeanzuk beste liburu bat ekarri duzu. Eh, sanitzen, ekarriko duzu liburu bat, ez da kit bait pentsamenduan edo oroimenean hiltzatuta geldituta bat edo irakurtzen ari zarenen bat edo ez da ke ekarri duzu? Ba, pasarte ere aukeratuta? Bai, bai, bai. Eh, bueno, ba, Zola saldiaren hasieran aritu gara mendiari buruz e hasieran mentzatez eta Eh, bueno, barkatu ditu datentzulek, eh, erderaz ekarre dut e, liburua, eh liburuaren izenburua jita la compra eta egilea Juan Gonza San Sebastián Mendizalea eta bueno, eh bueno, liburu bat ba sekulagoa zen, nei barru guztia mugitzen dian liburua da. E, bueno, labur labura azalduko dute, bueno, mamia zein denez, e, bueno, Juan José Sebastián Mendizabal de eh Bilbao Tarraba, hainbatetan izantzen eh Kabi Mendian, eh borregatik izenburua zitako la kombrez, gailur e, horrekin bazuen holako hitzordu bat eta hainbatetan izan ondoren eh 96 izan zela, ba 96an ba, bueno eh hartan txinaldetik eh igo ziren alfilo de lo imposible de televisako sai jo entzutetsu hartan eta lehen e, aleginan e, ba bi lagune jo zuten tontorra ta bigarren aleginan e, Juan Jose Sebastian berak eta Atxopaia hitzek eta bueno berandu xamar e, iritsi ziren tontorrera eh guraldiak okerreragintzuen eta bueno, ba hor ja, bueno, edo arriz hitzaian eh lauzpamuztegun eintzituzten eh boiko ba, goi, altura hoietan ba 8000 metro inguruan galduta erorketa bat edo beste tarteko eh deshidratazioa eh bueno, ta azken azkenean, ba, e, hile eintzen ez da eta bueno, Juanjo ba, E, bizirik atera zen, e, lagunek irugarren kanpagalekotibera lagun dozieten jaisten, eta hor, izostelariak eta izan zituen, eta, bueno, zanago zarakarri, eta, bueno, prozesu, beste prozesu bat hasi zen, ez da. Eta, bueno, hori kontatzen du, ezta e, liburu honetan, e, kabi imendiarekin e, zaukan hitzor hori, Eta, bueno, liburu amaierako ba, pasarte bat ez, e, konta oirakorreko edizu dende bali mazizue. Amaierak kontatzen du, ba, bueno, behatzak e, amputatu eta gero, bentajeak edo kendu kenduzizkioten egun hori nola izan zen. E, eta, bueno, barruan edo izan zituen e, sentimentuak ez eta, bueno, ba, pixkat hori da. <coughs> Así ha sido. Pasó más de un año, paso más de un año desde mi salida del hospital hasta que mis manos se me hicieron otra vez familiares, hasta que recuperé tono muscular, fuerza y movilidad, hasta que desapareció completamente el hinchazón, manifestándose con claridad los relieves de venas y nudillos, hasta que se me hasta que me acostumbré a que siete de mis dedos terminan donde terminan ahora y no donde terminaban antes, pero nunca he sentido ese síndrome del miembro fantasma. No me ocurre lo mismo con Hacho, ni con unas cuantas personas a las que he perdido en estos últimos años, cuyo vacío puedo conservar ahora exento de dolor. Si me ve, si se pudiera inventar alguna clase de estimulador o artilugio que llenase esos huecos, no me lo pondría jamás, porque así puedo acariciar ahora esos espacios vacíos ...como antes acariciaba sus relieves rellenos, rellenos. La muerte, y más aún cuando sucede antes del plazo que en nuestro entorno se considera normal... ...es más desosegante, más trágica, que el agotamiento de una pasión... ...pero tiene en común algo tremendamente contundente, no tiene remedio. Después del regreso de mi última cita con el caos 2 ...quise participar, cuatro años más tarde, en 1998 entre dos expediciones más a montañas del Himalaya. Solo quería cerciorarme y así fue de lo que ye, ya sospechaba antes de partir para Xinkian, para Xinkian chino en 1994, que se había agotado mi pasión por las altitudes extremas. jar to place it again i promised diot tarte bat ta irakurrita aldartea altzarazten duten kantu horitako bat eh agur ramon e, gustoko perfect bai bai kantu xumea da Alaia eta bai, nire bintzietazko aspaldikoa da, <laughs> nire bezaro garaikoa, eta beti, bueno, olaga, tortezaidan kantuietakoa da, bidea bera ere askotan tortezaidan, oso kantuishumia eta laia da. Solasean aritugarara galde erantzunean Ramon, eh, getxoko ikasleak aipatutuzulen zer mozko izaten da? Eh, elkartu eta irakurri duten kasu honetan sasiolako errotaria, irakurri duten liburu horren inguruan solasean e, aritzea irakurlekin biraieekin zuzenean. Edarra, edarra. Uf, zara, bueno, ze, ze argia direnez, Eta ze Behar bada, ba, zure beharra da, ba, mucha la que do nola reparatzen duten. Eh, galdera sakonak egiten dituzen. Ba, egia esanez dut askotan parte hartu, beroin bertan ben, e, getxon, gaitxon, beste pare bat alditan eta beti sentsazio horrekin eh, izan daitza, harrituta, ba, bueno, mm, zebaten inozeakon irakurri duten e, testua eta eta jaso duten e, ba, bertan e, bertan dagoena ez eta ba, nire neuke arreparatu dagoeko detaietan nola arreparatzen duten eta baina, e, arritu diten naute nahi Ramon, mila, mila esker e, mila esker, libur edera eskuartan hartzatik e, gozatzeko aukera eta eskerrik asko gorko bisitagatik eta aurre eta gaztel literaturaz bat gehiago emahi e, gaineratzeagatik mendiaz e, nola gozatzen duzun eta nola goza daiteken kontatzeagatik eta, eta eta bueno sola saldi xume derronengatik eskerrik asko Zoi, mi esker Gabonetako porraldiaren osteko lehen eskolegunean oiko zalapartaga hiendu zen gelan. Talde banatuta bakoitzak zerro jaso zuen kontatu genion elkarri. Bateko mugikor berria, besteko longboard, monopatina, mendiko bizikleta, tableta. Niri, oiko legez, liburu sorta bat oparitu zidaten gurasoek eta osabaizebek. Erraza zen, nirekin asmatzea. Gabonetako porraldian iren txinikuen liburu ahitako batzuk. Bazter batean oibainu skurrago somatu nituen, Michelko, Iban eta Ajor. Kezkatuta ziruditzen. Aopean izketan. Sasiolako errotaria. Ramon Olasagasti aiestaran. Erein argitaletxe. such mistakes they're much too eager to give their love away well I have been foolish too many times now I izango gara, bi minutuan alik eta onduen azaldu eta jendea bertara da dinan gai izango gara No, ipai, ipai <laughs> Andoni salamero kaixo eta ongetorritak ara Apa, kaixo, zemuzate, ondo Ondo, ondo bueno, bueno, egun, egun onatik ya, esaten betela eguerdi onori Oix, oix eh? Atea oixe. irekitzea Oix Angur herria Harriak zeine kurrul Andoni erdigunean emozioak eta sentimenduak jarri nahi dira. E, hau da entzuleak jakin dezala, e, tailer el cargo ematerako gonbita luzatuko dugula oraintze eta tailer saio hauen helburu nagusietako badela emozioak eta sentimenduak erdigunean e, jartzea. E, tiraka, bultsaka, goxatuz, bilduz Andoni Salamero da bil eta zein oberi ba zuk zeuke bitzetan, Antoni, kontatzea baino, eta datorren larun batean hasiko den prozesu honetako ba konbita zuk zeuke egitea. E, Bota, Antoni? Bai, texo, segun hon, e, bitxo. E, gure ikastaro honen e, doa eta talentuen ikastaro honen elburua da. zehada. Bioeratasunak, hain zuzen, ematen dudan dizipina honek, Ba behar du, ba, jarrera urbil eta solidario eta xamurra onarri bezala hartuz, ba, garrantzi eman, zuk esan duzun bezala, emozio eta sentimentu egez. Gure bizitza nolabait ere hauek kontuan hartuz, ba, dibidez gu keitzan eman bardugun, hauzokidekin, zeinbeste pertsonekin, jarrera empatikoagoa eta ekintzailegoa izateko, esta? Ordu, kontua da, e, guretzat e, dinamika zehaz bat jarraituko dugurretarako, Eh, apur eapurbat eh, landuko diren eh, zeat atalak izango dira ba, lehenik eta behin egungo egoera jakitea talde zenkidek zein lan kalitatea duten aztertu e eh, ikastarban esku hartzen duten taldekideen jardunaren berri eman eh, alako diagnosi bate edo bezala egin bigarren atala izango litzateke eh, zainduz gogoko duzun hori hain zuzen zure doaia talentua deskubritzea eta jarraibide jakinak ematea pertsona horria se betetzen dion horixe talentua deskubritzen joateko Bero sortuz, ja izango talentuaren prozesuan barruan e, parte hartzen duten baliabideek, ez? Ba, sortze prozesu bakoitzean, ba, inguruneak, izabaliabideak, e, materiala, taldea, taldeki dekin ditugun harremana ekastartzen dira, baliatzen garen e, iturriez, taldeki dek dituzten harremanaz galdetzen ere bai. Eta gero, hamei eran, lagaren e, talean, egiten degurrelako bigpasa bat ikasi dugunaren arabera. Eta pixka bat danau iten da, batez ere e, pertsonaren ahalmen edo gaitasunak sinisteko, haien gaitasunean sinisteko, batez ere bere indargunetan eta zauretzietan, batez ere pertsonak ere bizi arazten duen hori alegi maite sentitu, bizi eta izan arazten duen hori deskurritzeko, gero, Estimulu jakin bat ere bai eukitzeko ba, norberak bere baitan e, pizgarri hori zein den e, jakiteko eta taldeetan behar bezala dantzeko eta ez askotan inertzia egiten duguna. Aur, e, gero baita ere talde zein taldekidek norberak sinisten duen horretan indarra jartzeko eta arlazioa sakonagoa izateko ez frustrazioak sortzen duen bazterkeriaren inguruan e, aritzeko, eta zabuka juten zean e, inertzia bat ez, zartara, eh, maten, eta zartara ematen eta gero taldeko profil berdin eta alkarriko izateko. Andoni, sortzi saio izango dira, sortzi larun bat, iraila urrian azaruan eta benduan e, bina saio larun bat edan, eitzan bertan, zer dute girekin, andoni? Ba, ordu tegia geniale indizaten amaiketaritxana zi eta ordua tarditxana maitxun. Bakarren batek irrikabalu kontatu diguzun guztiaren inguruan e, sakondu eta partekatzeko honen aduzurekin harremaretan jartzea andonisalameroabilduajemail.com edo sei zortzi zortzi, sei, sei bost, zortzi bat bat e, telefonoan. Esperientzia hmm, ederra izango da. Bai, bueno, mintzatori guk ehasmo hiru dugu eta jakin, ba, asko pertsona askok iguales han desde aquel era jovena ba. ia diz da ba, badukazu aukerea bertaratzeeko eh gutxienez neurituzune sailuetara eta bueno, ja giro hartan ja murgilduz, bezik eh, horrekari baia badukazu norbait jakiteko, ba, bueno, hortan eh, arituz ja hasnaiteke la lehenengurratsak ematen eta Eta, bueno, bide egiten, ez? Aitzu Haiz, zen, eh, danon esperintziak eta bizipenak eh, egokiak izango direlako, eta ezimestekoak, algu geuk eh, elkarrekin aritzeko, ez? Azien An... finean, da, elkarrezagutzea. Andonido, torren astean hasiko eh, zaretea, hasi ona eman, eh, eta behin asten zaretenean hartuko debutartea, lasi lasei elkarrekin solasean arituta eta gaur kontatuko dizk, kontatu izkibuzunak sakontzekoa. Hasi eh, on, eta gozatu barrura, eta kanpora begira. Eskarrik asko andoni. Baita zu ege, eskarrik asko bezarka da. Ekait zuzenean gaurrezte gu ez erreko. Gaurrez hortxorez. Gaur nartzeko astirik eztegu. Horida. Dator nastean gehiago, Musi musipotoloana dende, no, izan zorion txu, eta ondo pasaztea. Dator nastean gehiago. Eio. Eio.